Vestica lui mai petrece câte puțin Că se duce la sindrofi și să se poartă lume Nu-i așa în Canciano? Tanzi Contele Ricardo Sunt contele Ricardo degli Arcolai cavaler din Abruzzo Amic al domnului Canciano și Ser prea Al domnei Felice Nicchia Tanasiu Leonardo Negustor O auzi? Da Dar ce sunt eu? Tătar? Iară sărbatică! Să-i mă plăjărit! Îmi place tot și e frumos Dar să fie lucru curat și cinstit Alexandru Giugaru Margarita, soția lui Leonardo. Vezi-mă pe mine De 16 luni m-am măritat cu tată Dar l-ai văzut tu scoțându-mă vreodată în lume Ce la Dima Lucieta, fata lui Lunardo Parcă eu, ce să mai zic și eu sărăcuța de mine Care nu iese nici până în poarta acasă Ba nu zici că acum nu mă mai lasă să scot capul măcar în balcon? Eugenia Popovici Simon Negustor din am luat, am stabilit că casa mea nu vreau să văd nici de remedenie. George Calborean. Marina, soția lui. Cât despre mine, dragu mami, n-avea tu nicio grijă. Mie nu mai atât, tica. dacă îndrăznește să l spună, eu îi răspund uite pe atută. Silvia Dumitrescu, Mauricio, Și pe fiul meu, ca să nu-i s-a călcâile după vreo slujnicuță, l-am învățat să-și cu mâna lui găuri de la șorap. Și se spune singur ca la dragi. Marcel angelescu. Filipeto, fiul lui Maurizio. De când suntem tu și cu tata Odată numai asta Să mă distrez și eu cât de cât Seara până la obla prăvălie Apoi masa Apoi somne somn, plapă! apă Beligan. mă, mă Aceștia sunt oamenii ce se vor frământa Se vor ciocni, se vor certa Și se vor împăca În văzul, adică nu în auzul dumneavoastră în dorința lor de a ajunge la încheierea logodnii tânărului de Filipeto, băiatul lui Ser Maurizio, cu Juna Lucieta, fica din a doua căsătorie a lui Jupân Lunardo. Judecata obtuse și principiile învechite ale lui Lunardo și ale celorlalți bădărani se vor lovi de istețimea fericii și de a celorlalte femei spre triumful bunului simț și al iubirii nevinovate. Deocamdată suntem în dosul ferestrelor cu obloanele închise ale casei lui Jupân Lunardo.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 dar l-ai văzut scoțându-mă vreodată în lume? Și când te gândești că abia aștepta să se însoară a doua oară? Când rămâneam singura acasă, îmi ziceam. E bietul data, nu mă lasă să mă văd cu oricine, pentru că n-am cu cine ieși. Dar dacă se însoară, o să ies cu mama mea vitregă. Și cu poftin, de și Și cu s-a însurat. Dar asta nu ne folosește la nimic, nici mie, nici dumitanii. E un urs, fetițo. Dacă nu petrece dumnealui, nu, să să nu petrecem nici noi. Și să fi văzut-o când eram fată de maritat. Nu era petrecere de la care să lipsesc.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 M-a mai picat și câte un tânăr <laughs> Dar uite, cum aveți și cum te văd Nu exista să fie ceva de șucheat sau vreo faptă de rușine Cum aveți și cum te văd, cum aveți și cum te văd, uf Dacă l a spus-o de șase ori până acum Acum nu zic că aș fi care mor să bată toată ziua caldarâmul Nu, dar mă rog, dacă ar fi vorba pe din când în când E de ce să nu zic că poate mi-ar place și nu Parcă eu, sau... ce să mai zic și eu, sărăcuța de mine Care nu ies nici până în poarta acasă Mă nu zici că acum nu mă mai lasă să scot capul, măcar în balcon? Mm. De unezi l-am scos doar mițeluși Uite atitica, vai de mine ce-am păzit, Am crezut că nu ești. De cât ori nu m-a certat pentru tine? Nu zău, dar ce rău fac eu Spune și dumneata Merem tu, draga mea, o să te măriți da? Dar eu așa da? o să Atevă, rabă, mă aci în ce crezi, o să mă măriți? <laughs> păi o <eu> zică da <laughs> Atevaram! Da? Că... Păi, o să te măriți, zic cum vezi și cum te văd, când o vrea cel de sus. Când o vrea cel de. Cum adică? El o să mă fără să știu eu nimic. Când <gri> vor fi prosti. Sigur că o să afli și tu. Până acum nu mi-a spus nimeni, nu. O să-ți spună de acum încolo. S-a pus ceva la cale? Da. Nu, bărbatul nu, bărbatul bărbatul, rog, nu. Bărbatul meu nu-mi dă Nu, nu, nu, te rog. Nu, nu, poate, ca să dacă spui, spune, stai să sară la mine ca un balau. Nu, nu are să afle că mi-ai spus. Parcă tu cum vezi cum te văd, nu să spui că. nu cum vezi și cum te văd. Hai! Ce-i Chiaia, cum mă vezi și cum te văd? Știu eu, am așa un tic. Mă ia gura pe dinainte fără să. Nu, nu mă ia peste picior dracoi ăsta. Sau. Și o dată mămuca te. Ia, ia, vezi zis că nu Hai, ai... hai. Dăi zor. Ai terminat ți-o raporta? Dacă vine dumnealui și nu i gata ce o să strige că ai stat chiar în balcon. Și eu nu vreau cum mă vezi și cum te văd. E fi mea, rău, a răvă, furisit să-mi fie. <laughs> ce? Uite ce repede merge. Dar zim, zim ceva de tinerul ăla. Tânărul ăla. Dar, doamne, ai spus că m am mărit. Poate. Ai, mai dragă, mai cu dacă știi ceva, spune mi zău, te rog! Nu știu! Ah, nimic. mamă, nimic, tot nu vrei hai, să hai, spui spui. hai, hai, hai, hai că mai pitiți! Dracu, al dracu! Cine să fie al dracului? Dracu! Bine. Nu e un suflet să mai iubească și pe mine pe urma asta. Nu te iubesc eu. Încă prea mult ne suferit-o. Da, dragoste de mamă vitreană. Cum? Dar... Cum? Nu, n-am zis nimic. Ai, și la urmă urmit, Iar nu mă săcui a mult că pe urmă știi? Parcă nu eu destul de în casa asta. Am un bărbat care mănâncă zilele de dimineața până seara cu cicările. Colac peste pupă, să mai întreb eu pe ca cum mă vezi și cum te văd și o fată vitregă. Dar fie că și dumneavoastră prea de super din nimic mă muncă. Aici, ca mare dreptate. Pe vremuri ureda mare. M-am prostit. Dar, vorba, dacă-l stai cu băgarii, te să-ți uite uite-l că a venit! Vine titi ca pisica. Sără la dumneavoastră, tată! Sluga de-a Nici nu ne spui bună ziua! Vedeți-vă de treabă. Nu mai pierdeți vreme cu politențul Am lucrat până acum uite ce e aproape gata. Acum vă zic, poate poate cum mă vezi și cum te văd că suntem plătiți. cu ziua! Ai, păi, Dumnezeu, de când te știu, ești gata. Păi, să nu zic vorba, ești gata să răspunzi. Te rog, tată, măcar în ultimile zile de carnaval, nu mai striga. La urma urmii, să nu mergem nicăieri. Dar cel puțin să fie voie până în casă! Păi, rabdă Dumnezeu, o zi fără ceartă. Iată, uite, ei, o auzi ce sunt eu? Pătăl! Iară, sălbatică! Ce mă am Și mie îmi place, tot ce e frumos. Da, să fie lucru curat și ce știi? Știi ce, tată? Dune și de noi la plimbare cu măști. Cu ce? Cu ce? Cu măști? Acolo păcă pantaliile! Cum aveți voi atâta lipsă de obrază încât să-mi cereți mie să vă scot în lume cu măști pe el? Și văzuți cum ați voi pe mine că, ah, chiar că zic vorba aia, ascunzându vă vreodată fața sub obraz de carton? Nu mă faceți să merg din sărit? O fată nu are voie să-l omle mascată. Dar, domnevasă. Deci, domnevasă? Deci? Atunci, și de la alte de cum vă vezi și cum te văd, de ce umblă? blăm? Dă-mi și cum te vezi, cum mă de-mi și închisezi de casa mea, dar de altora. Fiindcă, păi să nu zic eu vă, aia, fiindcă ești turu. Margarita, bagă-ți minciuni în cap. Se pune, lunar, nu mă dați-o ce de cearte? Tot aia și tot aia. Tot așa. Tot așa. Tot așa. Mereu ea. Că acum, zic vorbaia. Ce-ar fi de, de râsă, Ce-ar fi de Hai, hai, hai, hai, veniți încoacea amândoi și te ascultați. Suntem în carnaval și țiu să vă bucurați și voi, să petrecem o zi bună. Nu mai dar da, Dumnezeu. Bine, bine, dar întâi spune să vedem. <laughs> Ia căci azi noi o să mai fim singuri la masă. Mm? O să mâncăm. Unde, bravo, unde, tăticule? Aici. Adică aici unde? Adică aici, acasă. Acasă? acasă. Da, domnule mele, la noi acasă, dar unde ai fi vrut să mergi la creșmă. Ce, -i -i -i da? Ce? Eu un casa altă nu intru Și nu intru de la zice vorba aia Fiindcă nu s-a născut cine să-mi dea mie să mănânc de pomand Bine, bine, acum nu femânia, vorbește cu mine Zi vrei cum o și cum te văd să poftești pe cineva la noi. Ah, și să mai vreau că i am și poftit. <gri> vin aici cu toți și să vedeți ce bine o să ne fie. <gri> și pe cine e Ah, niște oameni toți dintr-o buca. <gri> Numai să nu fie de lațiileți. Doi ei sunt însurați, vin aici cu nevesele și o să petrece în strașnic. <gri> mai, ce bine mi pare! Ești în picule! Și cine sunt? A, știi că ești curioasă, de umșa. A de ce nu? Spune, nu tot or să vină. Păi, asta e cum să nu vă spun. Vine și pând canceană Jupân Mauricio de Lestrope oh. și jupân Simon Maruele. O, oh, tot unuși unu. i ales până ei ce, ce vrei să spui? Nu sunt oameni dintr-o bucată? Oh, și încă cum, din aceeași. Trei sălbatiși, ca și dumneavoastră. Vă să zic că azi, pentru voi, omul dintr-o bucată e un sălbatic. Păi, să nu zic vorma aia! Și știi de ce casa așa? Pentru că voi, femeile, sunteți dar Nu v-am mulțumit cu lucrul cuvincioși. În casă vă simțiți ca, ca în pușcărie. Dacă rochile lor sunt scumpe, mi se parcă surâte. Dacă nu aveți cu cine să trâncăriți, mă apucă urâtul, vă, vă cade tava în cap. Însă dacă vrea omul să-și vadă liniștit de casa lui, să fie serios, să duc o viață cum să face, atunci, păi da, și când vă zice vorba aia, eu, eu scoate că e plicțicos, că-i că salvate. Așa-i sau e așa! Nu vreau să ne chestăm, așa că e așa. Deci o să avem la masă pe Felice și pe oh, Marina da. Vreau să zic că Vezi tu că e așa Parcă mie nu-mi plac legăturile cu oamenii Fiecare cu că cu... Fără de un mă înțelege care. Vorba aici Ce că aș la noi? acum vorbesc cu tine sunt lucruri pe care nu faci să le aud și eu Abia aștept să scap Mai am să-ți povestesc e? Ia, ia șterge tot, tu de da, aici! Da, ce fac eu? Șterge-o când dă spune! Nu, da, da-ți vezi tot veninul pe no, mine! A ieșit sau vrei să te nu Îl auzi ce-și spune măicuță! Dacă zice tata să te duci, ascultă! Da. Hai! Ah, oh, să fii trei mămica mea bună! Da, cu gata! Dacă o să iau vreun mocofat, îi scoți sufletul! Dragă jupune Lunaratu, cu ea de față nu poți aici o parte, dar vorbind drept, prea, te porți aspră cu biata-fată? Vezi cum în J eu o iubesc, dar nu vreau să-i dau nas. Nu are parte din mititicalism, măcar petreci. Nu. No, petele, să stea acasă, nu să o da razna. Dar pare o dată, la o comedie. Nu. Nu, nu, nu. Când doi marita, o vreau să i vreau să-i pot spune lui Ciocrușu. Ia o jupăine. Poftim, ce-o dau. Dar să știi, să nu zic vorba aia eh, Că nici mască pe obraz nu și-a pus vreodată Nici piciorul în teatru nu i-a călcat Dar vorba e, merge treaba cu Măritișa? Și, i spus fetice, vă? Nu cumva Nu nu cumva Păi eu cred că am și Măritat Cu cine? Se poate ști? Dar să-s Nici măcar vântului să nu-i șoptești vreo vorbă Cu băiatul și Jipând Maurițiu Cu Filipeta? Stați! Să nu scoți o scoț vorbă <sus> Stați, stați! N-am mai băgat atâta taină, că doar ceva de contrabandă. Nu vreau să-și vrea nimeni nasul, treburile mele. Și se face repede? Repede. S-a hotărât sociale? Păi, fără îndoială. I-am și promis Iei și promis-o? De da, da. ce te miri? Când fără să-i spui nimic, fetei? Că eu sunt stăpână Și ce ziceți dai? Cât vreau, atât ai dau. Da? Dar atunci eu cum mă vezi cum te văd, ce mai sunt aici? Statuie! Mie nu mi se spune nimic. Păi, spusei chiar acum. Cum mă vezi și cum te văd, nu spusei? Bine. Dar fata, când o să afle? Când s cu și înainte nu o să se vadă deloc cu băiatul? Nu? No? Dar ești sigur că o să-i placă? Ei, eu sunt stăpână. Bine, bine, fata i-a nu mă amestec. Fă ce vrei. Vreau să nu fie nimeni care să poată lăuda că mi-a văzut fata. Cel care o vede trebuie să-și culone cu ea. Asta-i. Dar dacă după ce eu vedea o vedeau, nu o să mai vrea? Dar tatăl să-mi ia cuvântul. Prumoasă culonie. Da ce-i vrea, mă rog, În Întâi să se iubească și pe urmă să-i să Stai! Las, las, că se duce slujnic alu. Venicul, face paturile, mă Nu, nu, nu, nu vreau să te arăs în balfon. Ți-e să nu cadă aia? n nu vreau să te duci? Eu mă duc. Eu sunt, să nu zic vorba, aia, stăpânul. Eu sunt stăpânul. Păcatele mele, de ce om am avut parte în viață? Se răscolește, trec pământul și nu mai dai peste unul ca el. Vai, și în așa, hal, m-am nebunit cu... Să nu zic vorba aia lui, că uite, cum vezi și cum te văd, nu mai pot dischine. Cine? Ești eu Maurici. Ce tata Iar el? A venit ca să credes la învoială? Da, treci dincolo. Cum? Mă dă afară? Ta, da, doamne, Stergio. Nu vrei să auzi nu, eu? -te -te, da, no. eu, sunt eu? Nu, doamne. te da eu aici. Eu ta nu sta să spun. Ursule. grăbește o Să bat, Ai zis? Și... Oh. Bine că s-a văzut cu vorbă bună, nu să pleci. Până nu, țip, nu pricep femeile ci i dragoste.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 <laughs> Când vrei, zestre să nu zic vorba aia, e gata Am zis să mii de ducați, da. să mii i dau Și ți-i dau după cum se porunca În galben de aur, în ducați de argint sau în bilete de bani Nu, nu, bani pe nu vreau Ori îmi dai un înscris pe numele meu, da. ori băgăm bani într-o afacere bună Ei, Cum dorești dumneata Și să nu te apus cheltuiești cheltuiști pe rochii că nu vreau da, Îți dau fata așa cum e are ceva lucruri de mătase? Acolo o boarfă două. Pentru că eu, în casa mea, nu vreau mătase. Să-mi dea Dumnezeu zile multe da. și cât o-i trăi eu, nu o să poarte decât rochii de lână. Da. Și să nu o prin nici cu mantile, A? nici cu zorzoane, -ă -ă. nici cu volănașe, A? nici cu cingători A? și nici cu zuluf pe frunte. Da. Este? Bravo! e așa îmi place și mie. dacă privește giuvaierului le, le fac, le fac verighete de au Iar la nuntă o să-i dau feti o bijuterie Care a fost anivestinit și o pereche de cercei de pern da, Bun, bun, da, nu cumva să faci greșeala să-i montezi după moda De acolo! Acum... <laughs>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 și o sută de țechi. Așa, așa și bine, așa. Și să mănânci pe cinste claponi grași, icuțe și pulpă de vițel. Și pentru noi toate sunt mai bune și mai ieftine că ne plătim cu bani gheață, Iar tot. în casele noastre nu există gălăgie orice-o nimeni care să ne încurce socotelile. Sau să-și vâre nasul treburile noastre. Noi, noi să suntem stăpânii. Stăpâni. La noi nu cântă găina și copiii stau smirnă. Așa mi-am crescut cu fata. Ce să mai vorbesc de fiul meu. E un mărgăritar Nu ți-ar cheltui el un creițar fără rost să știe de bine că. Da, fata mea, fata mea, să pricepem la orice. Am pus-o să facă de toate în casă. Până și. Să spele vasele da, Și pe fiul meu, ca să nu i se aprindă călcăile după vreo slușnicuță L-am învățat să-și țese cu mâna lui găurile de la Și să spună singur singur capac la rădrea Bravo, mă. E foarte bine așa e, Atunci să ne grăbim cu căsătoria asta Când vrei cu metre, eu sunt gata Astea aștept la mine la masă A. Și știi de ce? Că doar ce am spus A. Am niște brânzeturi să nu zic vorba aia, nu poți să te apropii de miros. E grozavă! Le stinge, A, mă! o să ne distrăm. Și-o să -a. A, Și pe urmă să mai spună că suntem sălbate. Garaioșii, dragule! Am văzut cum stau lucrurile în casa viitoarei mirese. Iată ce se petrece în același timp în familia băiatului care va fi în curând logodnic Ce ne poate? Mare ghinure că, că ai să mă vezi Am ieșit de la prăvărie și în drum spre casă m-am abătut înțeleg pe la să-ți sărut mâna Bravo, Filipeta. Bine ai făcut! dă nu vrei tu să-ți dai ceva bun de tot? Să rămâne, că da. Dar mi se dau fugă acasă, că dacă ajunge tata înainte, vai de spinarea mea Dacă-i spui că ai fost la tușa Marina, nu o să-ți zică nimic. Ce, o să-mi nu zică? Nu-i mai taci gura. Nu-mi lasă niciun moment liber. Eh, într dintr-un punct de vedere bine face. Însă, la tușa ta, trebuie să te lase. Iată, de câte ori ne-am spus și eu, dar nu vrea să mă lasă nici la tine, tata. E un încuiat ca și bărbat. Ce, e acasă, unchiul Simon? Nu, no, e, da, trebuie să vină din clipă în clipă. Și, Dnealeu, cum mă prinde pe aici? Cum mai era la trei păzești? lasă să-i meargă gura. Eu o zdrocie, ești doar nepotul meu, copilul surorii mele. După ce am pierdut-o pe ea sărăcuța, pot să spun că nu mai am pe nimeni pe lumea afară de tine. Da, da, n-aș ca din pricina mea să te certe și pe dumneata. Cât oh, că despre mine, drag mami, n-avea tu nicio grijă. Mie nu e atât chica dacă îndrăznește să-mi spună, eu îi răspund, uite, pe atâta. Uh -huh. Că dacă m-aș lăsa, ar fi bai de capul meu, uh -huh. din toate iar a sărit să răscolești în trei pământul și nu cred că ai dat pe sunom mai bădăran ca al meu. Mai mai decât tata? Nu știu, dar da, cred că al lui De când sunt pe lume, tu și că tata o dată nu m-a lăsat să mă distrez și eu cât de cât. No. Ziua treabă la prăvărie, treabă acasă. Sărbătoarea mai fac și ce trebuie, apoi fug acasă. Ea. Nu tu o plimbare prin grădina palatului Ori la castel Nici măcar prin piață Nu știu dacă am trecut în viața mea de 3-4 Ce face dumnealui, aia vrea să fac și eu Adică seara până la 8 la prăbălie, Apoi masa, apoi somne som, somn mama Nu vie tu băiat Zău să nu vorbesc cu păcat Sigur că tineretul trebuie ținut puțin din scurt Dar nici așa S-ar putea ca de acum încolo Să se mai schimbe lucrurile Păi că ești doar băia mare Ar putea să-ți dea puțină libertate ce... Nu ai aflat nimic, tu și, Ce s-a De la tata, nu ți-a spus nimic? Nu am văzut de numai ținut. Așa că nu știi nimic, nimic? Nu știu ce să știu Dacă îți spun Te faci că nu știi de tata nu? Mă fac O vorbă să nu sufli că e bucluc să Ei, Dacă știu. spun că nu e, nu E bine Vrea să mă însoare <gânt> Adevărat? mi a spus-o chiar tănsul și ți-a găsit și Mireasa? Găsit? Cine e? e... Da, mi-ai promis, nu sufli o vorbă! Și sfârșește-o dat că mă apucă drap și drept ce mă e. Este fata lui Jupân, Leonardo Croțonă! Ah, da, da, da, o știu, eu știu. ăsta e un prieten al lui bărbatul meu Și tot atât de bădărân ca și el! Ah. E să știi că a tunat și a adunat pe tatăl Mirelui cu tatăl Mirezii? Mm. Fata ai văzut-o. Nu. Nu o să încheie contractul fără să-ți oara. iotare, mă tem că nu-mi o E pe noi, aiba dacă nu-ți place. Dacă nu-mi place, noi iau și gata. Ar fi mai bine să o vezi dinainte. Ar fi, dacă cum dracu să facă? pune și tu lui tatăl. Ia-i spus, dar nici nu vrea să audă. Dacă știi cum, se aș face eu serviciul. Ce bine ar fi. E, dar aveți că nici ursul de lunar, nu dar nimăn nu-i voie să-i vadă fata. S-ar putea pune la care vreo sindrofii. Da, ce bărbat? Ce-o să-i haimanau asta aici? Sluga unchiului. Salutare! Da, frumos îmi primești nepoțelu! Când te-am luat, am stabilit că în casa mea nu vreau să văd picior de lume de mir. Ia te uită, dar ce? Ți-au tocit prea mele să ceară ceva? Nu am nevoie de dumneata, așa să știi. Odată trece și nepotul meu să-mi fac o vizită și dumneata bombă Bombănești. Parcă ai fi trăit în pădure sau parcă am fi de la țară. Om civilizat se cheamă căici? Da. Păi nu e decât un logic! Mozic? Ai isprăvit? Vezi că înainte de masă n-am poftă de ceartă. Ce-ți-a făcut nepotul meu de nairoi să-l vezi? Nu mi-a făcut nimic și chiar ne-e foarte drag! Dar știi bine că în casa mea nu-mi place să văd mutra nimănui. Nu te înjuream în că nu mai căl pe aici. O să-mi faci plăcere! Și eu vreau să cașc! eu nu vreau Săr. să fac să cașc! Nu... nu poți să nu dai să nu-mi plăcere, Vai. nu dau voie! Sluge, Să Ai ce ai cu băiatul? Nu vreau să-l văd aici. Dar pentru ce? Pentru ce? Pentru ce? Nu vreau să văd pe nimeni. Tușico, să mă să plec. Bine, bine, du-te, poți maică, du-te. Lasă că piniul la taică să rămână la Tușico. Slugea dumneavoastră, unchiul ăla. Ea le pariesc lângădată! Ăsta nici nu se poate măsura cu tata. E de 10 ori mai necioplit. Frumos! De capuț! Ce o să spună bietul copil? Știi bine obiceiul meu? În casa mea vreau să nu mă stingerească nimeni. Și cu ce te încurcă el? Cu, cu, ni și cu nimic! Dar nu vreau să mă închedic de nimeni. De ce nu te-ai dus în dai dumii tale? Pentru că vreau să stau aici. La drept vorbind de un băiat foarte drăguț. Ai târguit? Nu cu coadă. Azi nu mâncă? Nu cu coadă! Nu mâncă? Nu cu coadă! Nu uite, se mai lipsea acum, să te supești pe masă. Dacă te-ar auzi cineva, ar crede că sunt un om sucit, un urânciufut, un ursus. Și, mă rog, azi de ce nu mâncăm? Fiindcă mergem să mâncăm în altă parte. Și de ce îmi spui asta de drăgălaș? Ce?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 Eu Sucit mai ieși! Ăla da, și dumneavoastră ce curioasă Eu să mă duc fără să știu unde Întocmai cu coada. Duce-mi să numele dacă mă duc că Atunci da. o să rămâi acasă de da? Mă duc la da. cumnatul meu Maurițiu Mă rog, mă rog. <laughs> Numai că jucând mi Maurițiu Cumnatul lui Italia, Vine la masă unde ne ducem și noi Dar unde? Unde? Vi cu mine și o să afli Ah, adoratule și neprețuitule drăguți mă iubi Bate cineva Hei, n zis că bată cineva! De una ca asta ar și curci. Adică să mă duc la masă în oraș să nu știu unde. i s-a mai auzit una ca asta? Păi te pofta aș avea să petrec și eu un pic. Și am, am, ah. dacă nu știu unde, nu mă duc. Dar cum s află, cum să Ah, iată, uite cine vine. punea sa felice. Dar cine mai e cutânsă? Unul e tantalăul de bărbat! acelălalt. Cine ar putea să fie? Păi se putea să n-aibă dumneavoastră un cavaler codiță? Bărbasul leit cu al meu. Dacă mătra felice se ține tare ce vrea ea face și tontălău se ține după ea ca un cotei. Olu! Ce o să mai urle al meu când o vedea atâta lume? Deși urle sănătos. Ce? Eu i-am poftit? Mojicii nu pot să le fac. Vă găsiți cum mă cu mătre mătă Felice, sluga dumneavoastră a tuturora. Sluga? V-a dumitale prea plecată slugă, doamnă. Mulțumim dumitale. Hm. Cine-l domnul acesta? nu e de pe aici. E un cont, un tovaler străin. Un bun prieten de-al bărbatului meu. Nu-i așa jufrânta încienă? O fi, dar eu habar n -am. Nu-l cunosc cu mătră Marina. Doamnelor, sluga dumneavoastră și prieteni cu toată lumea. Nu poate fi decât un om de ispravă dacă e prieten cu jucuncă anciană. O fi, dar eu vă spun că nu l-am văzut în viața mea. Nu-l cunosc? Iubite, domnule Conte, iar fel. Suntem în carnaval și soțului meu îi place să glumească. Vreau să o tachineze pe cu mătră nu e așa? Și da, da, reată da. mai doamne. Dar nu stați? Lați loc, vă rog! Da, da, să stăm puțin! așa vă aici lângă mine, domnule Conte! nu putea alege un loc șor mai bun. Atunci unde să mă așzi? mai încolo! În spate cu matrimarina! Oh. Nu mai să știi, dragă, că dacă vine bărbat, meu, am pățit-o. De colo nu sunt scaune Da, doamne, mulțumesc iubita, amice, poftim, te rog Dacă vrei, stai aici fără ceremonie Trec eu dincolo, lângă doamna Marina Nu, ah, nu no, no, te rog Nu te mai deranja. <laughs> domnule Conte. De ce te sunt politețurile <laughs> astea? O puteți ți închipi că soțul meu e gelos Hei, jupă canciano, apără-te <laughs> eu... Te crede gelos <laughs> doamne, doamne. <laughs> Nu uimești, domnule Conte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 Nu-i no așa, dragă, jupând <sus> Canciano? Da, cu coană, da Ca să vorbesc deschis, eu, eu mai aveam unele șovoieli Dar pentru că văd că domnul Canciano mă încurajează <sus> Nu-mi rămâne decât să mă bucur în liniște de cinstea de a fi cavalerul dumneavoastră oh, Iodo dobitoc, cine m-a pus să-l primesc în casă? Să zică, ask Vă se că azi, mătră Marina, luăm masa-n freune ma, Mă, dragă, unde? Cum unde? Nu știu omule. Bărbatul meu mi-a pomenit ceva de masa asta. <rătă> dar nu mi-a spus la cine merge. Cum a trebuit, Margarita? Cum a trebuit, lunar? Da. Atunci, gata, am priceput se face facem nuta. Ce nuta? Oh. Ce facem <rătă> Nu știi nimic? <rătă> nu, închipui. Și spunem tot. Veste mare. Am ghecit. La ce a trebuit? Nici vorbă. spune repede că m-am urmat să nu ne amultăm. În domnule Ricardo, văd da. că spui ceva soțului meu. Tu te mai aproape.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 și cruce. Îți spun tot, dar încet să nu ne audă da. De ce nu vorbiți, domnule Conte? Da, da. domnule Canciană <laughs> Mi se pare că îți vorbesc degeaba Nici nu Iartă mă asculti Iartă-mă, dar eu le am pe ale mele pe cap să nu mai am timp să mă mai ocup și de alea altuia da, bine, bine, bine, bine, atunci nu te e mai, mai necăjești Sigur, tu... fiecare cu ale lui Totuși, pentru că doamnele vorbesc între ele pe șoptite Eu zic să mormăim și noi da, ceva <laughs> Ce-o fi mai să mormăim <laughs> Dar nu vreau să mormăi N-am nimic de mormăit Cum? Eu sunt scump la vorbă și nu vreau să știu nimic din ce să petrece pe luni Nu vreau vești, nu vreau sindofii, nu vreau și nu-mi place nimic Și... la sfântul Vediți-ne mai pomenicu și n-a văzut-o deloc, deloc Nici la fără Deloc închipuieți și nici nu vă să-i lase să se vadă Asta ne-ntrece pe toate Abietul băiat, nu știu ce aș da ca să o poată vedea înainte de încheierea contractului E, dar la ea acasă nu se poate duce? nu? pomenam Ia să nu le-ar putea sluji la nimic, ca da valul ăsta? Uh -uh. Mai încet că ne-acut. Hmm, în loc să vorbească, ne spionează pe noi. <laughs> Puteți vorbi mai tare, că noi discutăm între noi. Da, Știi ce într -un unde mergem de seară? Acasă. acasă. Și doamna? Tot acasă. Aveți introfie? Da, în pat. În pat? La ce oră? La două după miezul nopții. Mai vii cineva? Nu, nu viu decât eu și cu asta mea. Mai peste picior catărul Ce zici? Îți place Grozav <sus> și nu se poate să-mi iasă bine. Numai că nu știu cum să fac ca vorbesc cu nepotul meu. Dacă-l chem acasă, se face foc bărbatul meu. spune să vină la mine. Și Tasu se duce și la masă la lunaro. Cum o pleca? Să se ripea de băiatul până la mine. Și de rest văd eu. Și trimit vorbă. E? Ce? Ați amățit? Domnul Canciano nu are chef de conversație. Mă tem să nu fie bolnav. Vai de mine! Oh, sărăcuța de mine, ce mă fac? Ce ai jupând, în Cancianu? Nimic cu coana. Dar cum va veni gândul că ar fi bolnav? Vorbea de sindrofie la ah. două noapte. Sindrofie. Faci bine că te cauți, bărbat! Perfect. Nu-te acasă. Da, îmi să vă dumneavoastră cu mine. Ce firește. Hmm. Ah, ia stai. Ai uitat că trebuie să mergem la operă. Eu nu merg la nici operă. Cum nu mergi? Iesu nu ia asta ca de la no. Nu mi-ai cumpărat-o dumneata? Nu am cumpărat-o, am cumpărat-o pentru că mi-ai împuia capul. Dar la opera nu merg. și nu o să te dăști nici dumneata. de el, iar glumește <laughs> Oh, Vezi Marina cum glumește oh, Iubiți iubiților Care mă răs nu față Și mă iubește oh, Mă iubește la nebunie Dar de ce mi-a cumpărat el Vile de lojă Ca să vină la operă cu mine Ion. Păi șorul nu te dulce Nu facem mofturi Că te-au pus acasă o, Asta nevastă model Nu doriți să poftiți și dumneavoastră cu noi în lojă Doamnele Conte Că loc, nu, Cantiana! Da, putoană, da. Ea și eu joc la martos. Marina! Aoleu, bărbatul meu! Da, dragă, da, dragă! Ce-i bărăgia asta? Ce e aici? Ce-i bărăci? Cine-i să mi A venit să-ți facem o vizită, să te vedem. Pe cine? Pe dumneata? Nu-i așa așa până Da, cu coala, după. Marina, ștezi de aici. Hai, pleacă! -mi. O să fac asemenea mojicie musafirilor. mi iau asupra mea. Înă-te aștezi de aici. A Marina, dragă, ascultă-ți soțul când îți cere ceva. Uite, ia pildă de la mine. Mi-e o vorbă dacă mi-i zice canțeană, Nu mai decât mieluși. Dute, dute! Du am înțeles, am înțeles. Cu bine, domnule Conte Mă închin, doamne Marina ah. După dumneavoastră Supusa dumneavoastră, doamne Conte După dumneavoastră, doamne, dumneavoastră, doamne. Acum știu de ce tăcu mătră felice Dar viața asta mai departe nu mai du <sus> Și mă rog, dumnealui cine? întreabă pe soțul meu. Dacă voi să știți cine sunt, nu e nevoie să vă bosiți întrebând, vă spun eu. Sunt contele Ricardo Deliar Arcolai, cavaler din Abruzzo, amic al domnului Canciano și serp la plecat al doamnei Felice. Oh. Oh, oh. <laughs> și dumneata rapsca oh, oh, oh. soția dumitale să umble cu astfel de persoane? <laughs> și ce vrei să fac eu? <laughs> Uită-te la ei!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 Se A uh. <laughs> <Ai, nu. Ui. laughs> casa la Leonardo se fac ultimile pregătiri în așteptarea musafirilor, care nici nu știu că au fost poftiți la Ologond. Fac Dacă ne vine lume bună, vrei să mă vadă așa cum să zic Că cum aveți și cum te văd, ca o mahala geaică Da eu? Pe mine cum o să mă vadă? Tu ca fără, tu ești foarte bine și cum ești Da, sunt foarte bine, adică nu-ți Da, mă simt foarte bine Ce pot eu să fac, draga mea? Tu știi cum e tatăl tău? Te poți înțelege cu el ca lumea? Dacă îi spun să-ți facă și ți o rochem îmi în cap Zice că fetele trebuie să o împle brăcate. Adică vreau să spun îmbrăcate simplu pe urmă, cum nici nu copilul meu, nici nu pot îngădui mm. Să stăruiesc prea mult. Da, lasă că știu că nu sunt copilul dumitale. De ce vrei să spui? Poate că nu țin la tine, nu? Păi, mm. mă zic că nu ești ținând. dar nici că te prafădești cu firea pentru mine. De ce asta nu zic? Dacă aș fi fata dumitale, nu mai lăsa când vine lumea în casă să stau cu jorcul ăsta pe mine. Mai mm. degrabă să-ți-l scăți. Scoate-l. Și dacă-l dacă scoți, o față. Dacă-l cum mă vezi și cum te văd, nu mai ai pe tine. Crede că nu știu <laughs> că <cât laughs> bat joc <joag> pe <de> mine. <laughs> că mă <pasă> și <laughs> Ei, ea spune, ce vrei tu de la mine? Aș vrea să arăt și eu ca alte fete." Îi spune lui taică tu." Nu, no, dar doamnă." N ai să chem eu cu șapelul cu un croitor ca să-ți fac o rochie într-un minut." Mm. Nu-ți cer să-mi fac o rochie nouă, dar să am și eu acolo măcar o podoabă." Uite, n-am la nicio de dantelă." Mi-am atârnat mm. garda asta de cât de mare rușinea." asta e de pe vremea bunicii." Prin cază mai merge cu straiele astea." Dar aș vrea să le-mprumusete și eu cu ceva." Ce naiba, nu sunt o ce o pată tânără zic că mi bine să mă gătesc puțin Ia Dacă te mulțumești cu o perică de măneci, îți dau eu dintre ale mele Vrei și rac de mărcere? Le vadă, se-a mi bine de ea, săraca, nu fi mele Ce mai cum mă vești cum te văd, suntem toate oapte pe tata Dar mi se pare că Dumnezeu e aia care nu vrea E drept că tata e un bădăran Și nu-i prea place să vadă în casă lucruri drăguțe când are sădân, să sădânsă a să-și facă o rochie și-o face și pe el lasă să urne cât o vrea. Dar lasă răpuța de mine, nu se gândește. Zi, mamă, vitregă și pace. Parcă n-aș cunoaște-o. E necaz pe mine că mai tânără și mai frumoasă decât ea. <gângă> Nu-i prea convine că sunt și eu aici în casă. Când îmi spune fata mea, îi se străpăzește gura. Când îi spun o mamă... Îi să pare cum o Hai, ceva de șorțele? L-am scos Vino, să-ți pun mânecuțele Îmi pei să le văd Păitele sunt aproape neatinse. Ce se va cu curpele astea? Să spăl vasele? Mai ai zis? Curpe. O frumosete de mânești de tulpan pe care nu le-am pus decât de patru ori no. Nu vezi ce mătotolite sunt? Dar știi că ți-ai luat nasă la părtare? Da-le, le, Dumica, le avut grijă să fie curat Și poate vrei să te așezi pe aceeași treptă cu mine, nu? Ia te uit. astea sunt mânecile, vrei, le pui, vrei, altele mai frumoase, caută-ți aici și cu nazoara Cu cât faci mai mult pentru ele, cu atât îți aprinzi paie în cap. Dea mult mai faci pentru mine, chiar mai mult decât trebuie. Dragă mamă, vezi să te topești cam o brasnică și nu smunci așa că nu sunt vita O prințesă că nici nu mă mai apropii de tine că proai ești delicată. mi-a dus mărgelele, nu ți-a mai dus nimic, că suntem mai smuceti. E, monică dragă, tu. Eu proastă, să mă protejez pentru o prosnică asta. ce te-ai mai găsit acum? Ce ai? Acum ți-te ce am făcut? acum nu mai vrei ca să mă binețai. Ei, să vezi tu cum mă supări eu acuși de-a binelea Mi le dai? Hai, vină încă Cine știe ce vechi tură o fi Cum, cum? Nu, mic Meru, bombănești ah, Uite-o mărgea spartă Ei și ce, a fost să te omor? Da, ah. încă, și fire ne puțin pe genelaltul Dacă o fi toate sparte? Acum ți le iau Și dacă ți le iau, nici nu ți mai dau Cruzeam, amică! Mereu te super pe mine! Dacă nimic nu te mulțumește! Îmi bine bine? Foarte bine! Mă prinde? Grozav. Merge că obrazul meu? Minunat! Mă <laughs> răd, dacă ochiulă mai e! Ce, sunt proastă să cred? Să văd eu în oglindă Umbli cu oglinda în buzunar! Nu, amică! Atât îți trebuie să te vadă tata! Nu mă vede dacă nu-i spui dumneata! Păgăti seama! Uite-l! Uite-l! dracu -nia de viață! Că nici n-am apucat să mă văd ca lumea. Ce înseamnă asta, doamnă? Ce e asta? Te duci la vreo recepție? Ia te rog să nu începi. Au scolo, odată pe an mă și eu dumneavoastră mă părie. Ți de mă, de te ruinezi? Dar despre mine, să nu zic vorba poți să faci praf și o pe săptămână. Slavă, domnului, am de unde. Și nu sunt nici de aia, deci mănâncă de sub Dați Las, oricând, o sută de educați, Dar nu pe izmenel, de-astea. Ce și să zic că prietenii picării ăștia trăna masa. Oameni serios, că ești delfina franții, eu nu vreau să și bată lumea joc de mine. <gântu -i> Ce bine, paricoceartă? Cu Dar cum ții dumneata dumneavoastră, să vină gătite celelalte? Într-o diacă și un papu. Treaba lor cum o să vină? În casa mea însă nu admit niciun fel de schimbă să S-a înțeles? Nu vreau să ajungă resul lumii. <gântu -i> tocmai, tocmai, tăticule, așa i-am spus și eu. Așa, așa, tu să fii fata cu mine, să nu-ți iei după Nu! <gântu -i> <gântu -i> <gântu -i> Ce sunt bazaconile astea pe care ți le-a de gât? Nimic, tăticule. Ce să fie? E acolo niște zdrențe, niște vechitudi. Poate-ți mărgerile de la gât? Nu, nu, așa am spus și eu. Nu, acum, tăticule, că suntem în carnaval. Ce? Ce e carnaval? Ce, tăiești de umblă cu mască? Haide, fără mofturi. Aș primim lume. Și n-am chef să se spună că eu am o fată zmintită și că ea are un tată fără minte. De mi Și Nu, nu. Da Mânii de dantel, felul că mă apucă greața. Și de ce dat așa ceva? Mama! Păi, ești ne bună, așa am crescut Dacă nu-i fac gusturi îi zice că noi iubesc, o urăsc. Când ți-au intrat în cap asemenea sticleți? De când am văzut-o pe dumneai, e așa de frumos îmbrăcată. Eh, Aos? uite te unde duce pilda prostă. Ea e fată și o sfemeie marită. Maritatele să fie pilda bună fetelor. Eu nu m-am maritat cum mă cum te văd ca să-mi iau câmpii din pricina copiilor dumneavoastră. Și nici eu nu te-am luat că.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 Ah, oh, bia ta nevastă mea din trist Aia femeie înțeleaptă oh, oh, oh. Cum am fost atât de nebun încât să, să mă însura două ori Ah, dar eu cât de proastă am putut să fiu să, să mă mări cu necioplică Da, ești nenorocită, n-ai -ai ce mânca, n-ai nici de unile, n-ai nimic Ce-au tot nevoi corești? Auziți-l, dacă o femeie are ce mânca, după dumneavoastră nu are nevoie de nimic e, altceva și de ce poate să mai aibă nevoie o femeie? După ce duci Lasă zindul dumneavoastră? Lasă, dragă, nu mă face să Că... Vreau nu, nu vreau numai să ți spun că eu nu mai pun nimic pe mine niciodată fără să te intri pe dumneata. Ah, da, bine, bravo. Așa, așa da. Să știi -aș chiar dacă ne dat voie, mamă. Zi, da. zi mi da. zi, parcă nu ne-am da. În fața cum o vezi, cum te văd o prefăcută. Nu ești cum Dumnealui. Și în spate îl faci cu ou și cu oțet. Eu data. Ba, Vora, lucentă gora. Nu mă chesti. să te faci Nu să gora vei să să faci bine, să o respecti ca pe mama ta adevărată. Pe mine nu poate să se plângă dumneavoastră, iar eu... Tu dacă eu, vrei să eu... nu zic vorba aia, cât aș zici, o să te și mă dezbrăcază. Hai! Vorbești serios? Vorbești serios? Mor de bucurie. Mai repede <laughs> vă a grăcat. Brav, Bravo, bravo. Brav. începe că te-ajuci. vine cineva! Ah, Măgari, uite cum să grăbește să dea buzna în casa omului. Șterge-o de aici! Bădice, nu vreau Hai să-s... Așa că tu puși pe dezbr Slugradu Mitale, cum e trei Margareta. Slugradu Mitale, cum e trei Barina. Sluga. Slugradu Mitale, -mi -mi Petito. Je pune Simon. Slugradu Mitale. Sluga. Cum e trei Leonardo? E superă. E sunt mulțumesc ster toți. Nu m-am aici. După cum vezi, cu ne am venit și ți mulțumim de invitat. Smințita de nevastă mea și a pus în cap să mă îndrăvească pe ziua aceasta. Dar cum beau n a venit încă. Ce poate să-și zică Simon în sinea lui când o vede pe nevastă așa de popoțolat. Nu vezi că nici nu te bagă în seamă perfecte. Ce se de Vitale? Bacos bură. Nu o mor de politețe. Te rog, mătre Marina, ți puțin șalul ca să văd mai bine rochia. Groasea Dumneata o... treci a, a... dincolo și scoate nu numai șalul și rochea că scămătră Marina, ce că să mă dezbrac de tot? nu no. <gângălă> e așa că-i caragios bărbatul meu? De mine să nu te rușini, Dar mea, cine te-a pus să nu zic vorba aia să te stimulosești se halul ăsta Să mă tripodeau cu pola rogii Politeția asta să mănânce zilele a... Dar pe Marina cum vezi și cum te văd, nu vezi cât e de gata. Dumnezeu, ei nu el aia acasă, dumnezeu ei a venit în vizită, iar dumnezeu tău e la dumnezeu ta acasă. Eu am ciorovit două ceasuri cu apucata asta de nevastă mea, Eu. care nu s-a lăsat până nu s-a îmbrăcat, nu o vezi după capul ei. Ai. Trimite acasă să-ți aduc o fustă și o bluză. Da, aveți să nu trimite. Haidem dincolo cu metra Marina. Auz de, parcă ne-am tigătit în cine știe ce robe. Capete de bărbați, să ai rodiști, să le-ți să vezi, dragă, pe felice ce gătită e. Dumneata ai văzut. Cum e la mine? Cum era drag? Avea mantilu, mantilă, dar ce mantilă. o frumusețe. Auzi, până Leonardo, ia minte, felice, cum avești și cum te văd în mantilă. E, e, e, te nu mai pot. Dar dacă nu vrei să-ți să spun vorba aia, află că rochea asta e o Și rochea? <laughs> ce roche avea? Cu fir de argint. Oh. Auzi, cum a mătra Felice, are roche cu fir de argint <gri> Și dumneata zbier și urni pentru zdrânța asta de mătase Pa cu sosco. Asta fac o el Hai cu mătra Marina, că ne-am ne după campul Mi-am niște zdrânțe da. la spate Acum e vremea să mă îmbrac cu am, cât sunt tânără mm. oh. Și când te gândești că trebuie să mă mulțumesc cu astfel de, de neciopit, Dacă altceva mai bun n-am găsit Aha, o să mă bage în de femeie. Dragă jupână, lunardo, crede și dumneata Fii mai înțelegător Are și dânsa ambiție de cucoană m -m? E da, mm. nu zic, prin casă n-avea nevoie De atâtea zorzoane. E da, ce vrei, e tânără și mm. de Mai neștiu toate mm. mi să stacă fleanca da. Uită-te mai bine în ce hal ești, gură mm. spartă Dacă n-ar fi respectul pentru casa În care mă aflu Ești deci ce-ai face? te aș spune, vreo două să nu le poți duce Ursul dracului oh. Dacă vrei să-ți fie viața dulce, însoară-te! Ți-aduce aminte de prima mea nevastă? Ce femeie bună, ce blândețe! Asta e o scorpie? Eu am fost și mai dobitoc, pentru că eu niciodată n-am putut să sufăr muierile. Așa-mi e felul! Și poftim cu cine să mănânc zilele, cu un pielițat asta! În ziua de azi mai bine te lipsești de însurătoare. Dacă ții muierea în frâng, că ești să-l bate. Dacă o lași să scape din graști, Ești eu, dacă nu aveam pe fiime, pe cap, uite, nu vreau să zic vorba aia, dar îți spun pe cuvânt că nu mă mai insure. Parcă am auzit că-ți măriți fata. E adevărat, cine-ți-a spus? Nevastă mea. Cum? Cum de aflați aflat de unde? Ești că de la nepotul său. Filipetu? Da, Filipetu. Gerbe ah, de eu, mai mult Tatăl să-i a spus secretul și el așa a și alergat să bată toba. Eh, acum văd că nu e cum l-am crezut. Nu e generele care îmi trebuie mie. Parcă, parcă îmi pare și rău că i-am promis fata și nu știu ce mă ține să nu zic deodată vorba aia și să, să stric pe loc în voială. supără că i-a spus, mă, și Da, mă supără, fiindcă cine nu știe să-și ție gura, nu e om cu scaun la cap. Și cine n-are scaun la cap, nu e bun de însurat. Ei, da, bă, asta așa e. Numai că azi tinerii nu mai ce erau pe vremea noastră. Mai ți minte? Hmm. Doamne ferește, n-am fi ieșit din vorba ta. Eu aveam două surori măritate și nu știu dacă le-am văzut de 10 ori în viață. Ce să mai spun de doamna, maica mea n-ajungeam niciodată să vorbesc cu ea. Păi eu până azi, habar n-am și aia operă, ori comedie. Ba, pe mine m-au dus odată, într-o seară, cu deasila la operă și-am tras un pui de somn. Am sforit când patul conjugal. Când eram copil, m-a tata câteodată: "Vrei să te duci la bălș sau vrei să ți dau doi gologan?"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 i-am câștigat când eram copii. Arată-mi dumneata azi un singur tânăr care să facă la fel. Toți aruncă banii, să nu zic vorba aia, cu lopata. Da, și de-ar fi să arunce numai banii, dar să aruncă și pe ei, își aruncă viața. Așa asta și că de dragul libertății. Da, domnule, cum învață unul să se încheie singur la nădraj o și arată. Da, știi dumneata cine învață? Mamele! De mie îmi spui... Știu eu niște lucruri despre ce în mintea femeilor, restul de mi a făcut măciucă măciucră. Da, numai ce le-au uscat. Vietă, vă să petreacă, mi-e da. Să-l doboare, Și <sus> când vine, o să în casă îl și cheamă numai decât. vină cu aversiul, nu mai e. El nu mai privește acum de la lucreție, vezi și obraje are, spuneți mai Ca niște cine ce apte. Nu-ți vine să-l <sus> Ei, nu că vreau să-l laud cu mătri, dar ce nu știe de toate, dansează, joacă cărți, face poesele și are și o drăguță, știți că i de însurătoare Să mor dacă nu vorbesc chiar așa, ne femei cu minte sa! asta ce mai e? Dar ia zi, încheie seară contractul cu Ser Maurizio.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 La mine azi dimineață... E, dar lasă, nu-ți mai spună Nu, nu, nu, spune, spune, hai, ce s-a bine, întâmplat bine, Hai că spune. spun hai? Femei, zile femei și ar femei ah, Să nu zic vorba aia, dar cine a spus nevastă, a spus năpastă ah, Cine a spus muiere, a spus fiere așa e cu metul ah, Sănătoasă vorba. totuși ca să fiu sincer, sincer, să vorbesc la, să nu zic vorba aia. Mie mie cam Dar mie, dar mie. Însă, acasă, singurii Cu ușile zăvorite cu să-și să cunoască lungul nasului Să-și ia nasul la purtare Să fie supuse Să joace cum le cântăm noi Cine-i bărbat, ține biciul sus Cine mult nu sus, nu-i bărbat Au plecat Vino cu Marina, au plecat asta pentru mine. Hai, te rog. cheamă și pe Luceta. Vorbește-i de băiat, de Filipeto Îi facem și eu plăcere și o auzim și pe acest. Crede-mă cum mătră Marina că nu me Ei, nu. De ce? Eu ne suferit. Eu mă dau peste cap. Să și ție cu mine cum mă vezi și cum te văd nerecunoșcătoare și agresivă și ipocrită cum no. nu se mai poate. Fată dragă, mai trece și dinata cu vederea. Ține-te ai zburdalnice. Da deci, Luceta, mai e un copil, Dacă -a râd, a, trebuie a... E, ce? Trebuie să-i bụ, să-i mai. Eu iar, iar spun eu. Nepotul meu acum împlinește 20. Ca vârstă se potrivește. Și pe deasupra e un băiat foarte bun. E bine, dacă e să vorbim. Și Luceta, ca să spun drept, nici eu, fată. Nu, da. Dar are toane. E. Uneori are. mă moară cu dragoste. Alteori mă face ne vine să o, o Asta să le vârsti ei, o dragă. Te-mi aduc aminte ca acum Tot așa făceam și eu cu mama E bine, bine, numai că nu totul, nu O mama adevărată n-are decât să de pe când eu Ia mie, nu-mi e nimic e, Totuși, totuși e fata bărbatului dumitare da, și Tot tocmai el, tocmai el mă face să-mi piară orice poftă de dragoste Pentru că dacă fac fetii, busturi, îi fac feti gusturi, le țipă Și dacă nu-i le fac, mor, mă el Nici nu mai știu cum să mă port Fă tot ce poți chiar să grăbești lucrurile După mine dacă ar vrea Dumnezeu și mâine Cum nu o să se cadă azi la -nvoia? Cu oamenii ăștia nici nu știi ce să crezi Acum spun într-un fel, acum se răzgândește și spun într-alt fel Totuși eu m-aș prinde pe orice Că azi se hotărăște nu. Azi? Dar de ce crezi? Pentru că știu că jupân Lunardo A poftit la masă și pe cumnatul meu Maurizio Aha. Nu prea se întreg dumnealor în asemenea invitații Fără o pricină serioasă Da, spun da, eu. da, da, da, așa oh. o fi. Mm. Dar mi se pare cu neputință să nu-i spună fetei nimic Parcă n-ai ști ce fel de oameni sunt Ăștia sunt în stare să le spună așa Hodorung trung Hai, dați-vă mâna și gata și făcut Și dacă fata ar zice ba, Păi vezi, hmm? tocmai de aceea e mai bine să o prevenim Da, da, da Zici că să mă duc să o chem? Păi, dacă crești, și dumneata că e bine <sus> da. Știu și eu eu mă bizuie pe dumneata. Nu, nu, nu, lasă bizuie pe dumneata, că ești destul de prevăzătoare, la. Atunci mă duc și viu. Vine. Biata fată, au colo, să-i torn găleata în cap așa dintr-o dată. nu ei să aibă o mamă vitregă fără un pic de minte. Hai, hai, petito? Vino, vino că vrea să spune spună ceva cu mătra Marina. Aveți să-mi spuneți ceva, doamnă Marina? Cu mătră, Margarita, da, argă Spune, dumneata Nu, lasă să începe, dumneata Vai de mine, fi de bine orderă! de bine, de bine, de bine dată, nu mă mai chinuie Felicitările mele, Luceta Pentru ce? Să-i spun Ei, hai, acum, spune-i Te felicit din partea mea și a ursului meu am auzit că ești logodită. Eu? Adevărat? Uită-te la ea nu-ți vine să crezi. Nu, nu cred crede, Margarita. Da. Mamă, e adevărat, pe cât se aude. tu atunci nu e ceva sigur. Ah, eu cred că e mai mult ca sigur. Râdezi de mine, tu și am. știu, și cine e Nu, adevărat. Cine e? Nu-ți nu ești nimic. Da. Nu, no, cine? Da. Poate te paște norocul. Bunie, Dumnezeu. E tânăr, cam de vârsta ta. E promotor! E! Acum, cum aveți cu te văd, nu te mai fandosi! Lasă-mă, mă, mă, mă, nu mă, mă, parcă ro ar mă, mă, mă, mă, despre te mai mă, Despre mine mai bine mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, parcă mă, mă, mă, și parcă mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, a mă, mă, mă, mă, E ceva familie bună. Uite, dacă e nepotul meu. Ah, mai, ce bine, pare Este și gata și ca eu bine! Pentru că nu-l Da, i spunem tu, nu l-ai văzut niciodată? A? Eu! Ia când, unde? cum s-ar fi văzut? Vai de capul meu! Păi intră vreun câine în casa asta! Iar eu am adunit-o nicăieri! E o, o să vezi și da? o să-ți placă! Da, o să Ideea asta, nu știu! Poate cum mătra Margarita, să știe ceva! Doamne, mai dragă! Spune când-l văd! Da, Micu, dragă când-l văd! O vezi ce frumos tu e să se roage când are interes și când nare. are. Mă râie, mușcați-l. Da, ca da, ca da, da, da, da, da, da, da, da, da, e, fiul lui și e lui <laughs> -a, da, de da, da, e lui nu cumva e și el văd rancata taică? E de o delicatețe. Dar când o să-l văd? Pentru numele domnului Căciu. sinceră și eu aș ține să vă vedeți înainte. Pentru că tu mai știi, s-ar putea să nu-ți placă. Sau iar mai știi, să nu-i placi tu. Cum s-ar putea ca eu să nu-i plac? Cum nu ești crezând cum mă vezi cum te văd că ești Venus? nu Venus, mai fi eu, dar nici mama pădurii nu sunt. Dar colțea e ca mama pădurii. Uite cum mă Margarita. Să-ți spun un secret. Pot să eu? Da, da, ascultă și tu.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 Eu nu știu ce să mai zic. Dumneata, ce crezi, doamnă Marina? Să auzim ce spune Felice. Dacă îi vreau primești, ei, nici eu nu mă bag. Vedeți? Întâi înfăgăduiți marea cu Sara și pe mama lăsați să cadă în baltă. Stăciți! Parcă că... A auzit cine cineva? Vai de mine, nu-l eu șterg. De ce te temi că nu e niciun bărbat? Știi și cine ei. Cine? Cu mătra Felice? O, e mascată și parcă pune ceva la cale. E singură? Singură. Dar cu cine aveam neata domnișoare, să fie hai? Nu firea rea mai cu eu te iubesc. Acum o să aflăm ceva. Da, să aflăm, să aflăm. <gânt> sluga dumneavoastră, sluga. sluga. Sluga, de ce e așa târziu cu mătra Felice? Nu nu că toată lumea te dorește. Vai cum te am dorit. Uf, dacă știci! Ce... Stiați-vă povestea Ai venit singură, fără soțul dumitale? v am venit cu cotorul ăla de varză, dar am lăsat în împrevalie cotorul. Care cotor? Bărbatul! L-am trimis în împrevalie la soțul dumitale, ca să nu stea aici, pe capul nostru, fiindcă avem de vorbit. Dumneavoastră, aveți veste bună! Ghiciți cine mai dincolo? Bărbatul meu! Afară de el! Ei! Cine? Cine? Cine? Jupân, Mauritio! Să ce nu vor fi urzind împreună? Eu cred, cum să zic? Pun la cale. Ei, mă ce afacerea aia? A, da, da, da, mă A, înțeles da, da, Am, da, înțeles, da, da, am da. înțeles și eu Dar că eu am înțeles Dar cu chestiunea cealaltă De care am vorbit noi Nu e nimica, nu? Cu prietenul nostru? Da, noi? da, da, cu Da, cu... Fac pe misterioasele și închipuie că eu nu pricep Eu zic să vorbim pe față Păi sigur, mai se... ales că Luceta știe tot O scumpă doamnă Felice, vă sunt atât de îndatorată Poți să zici că ai noroc, fetiță, dar ce noroc? Da? da. De ce Nu-l cunoșteam pe băiat, nu-l văzusem niciodată. Știi cum e? Un juvaier nu alta. murit cu un giuvaier. E, hai, hai, domnișoare, nu te prostii. Acum nu că mie nepot, dar e un băiat și jumătate. Și jumătate.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 nu va trece mult și băiatul va veni aici Chiar aici Aici? aici? Da, aici <sus> Și de ce nu poate să vină aici? Tu mai bine, tașcă, nu știi ce vorbești Dragă cu mătrăvelice, doar cunoști pe bărbatul meu Vei să nu dăm de bucluc N-avea nicio grijă Băiatul vine mascat oh, și urcat nu <sus> Așa că sunt vitale, n-are cum să-l recunoască Grozav, asta e o idee Ca și cum n ști cât e de viclean bărbatul meu Dacă se descoperă și de tricul este vai de capul Nu Da, mamă, că vine mamă, Hai, nu fi proastă! Și îmbrăcat femeie este! Da, îmi pare și rău cum matra Margarita, că nu ai încredere în mine. De ce atâta grijă? Nu-ți fie frică! Să-l vedea copiii cum ar putea. Pe subsprincene. Ah, parcă nu-i dâlce și-o privire pe Furis. Pe Furis? Vine singur. Oh, nu! Cum o sombre singură? O femeie mascată. Care-i femeie? El, mamă, el, uf! Ah. atunci cu cine vine? Cu un cu cel de azi dimineață cu Marina, am înțeles Ai, numai, da. dacă vede bărbatul meu cum mă vezi și cum te văd oameni străini în casă Uite cum mă vezi și cum te văd foc și pârjol se face păi Și cel în vine tot mascat Stai și mai rău? Nu, nu se poate ei, Dar mai sfârșește văd, mamă dar Dacă nu mai vedea piedici în toate Toate ne vede o, negu eu ce spun, că doar îl cunosc pe bărbatul meu cum mă vezi și cum te văd Și eu pe al meu tot cum mă vezi și cum te văd Că doar nu e nicio deosebire între ei, parcă sunt frământați din aceeași cocă. Nu mai calme în mâinile mele, cocăie! Ferice de dumneata că te tare. Ești mai excusită! Bate cineva! Ți se n-a bătut nimeni! bate ei inimioara! De ce, cum mătre Margarita? Eu în chestia asta m-am băgat nici eu nu știu de ce. M-am amestecat numai de Dragomarini și pentru mititica asta la care e țiu. Dar dacă din super. te superi... Vezi, mamă, vezi ce faci Mă rog, mătră, Margarita Tot am intrat în joc Mă rog, mă rog Bine, mă Dar dacă s o întâmplat ceva, să știi că tu plătești toalele și spate Când spun eu că te cineva cum bade Cine? da, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Da, Așa, lasă, n-avea grijă, mă duc eu Tu la poartă? Da. se vede că nu ce e bine Eu mă duc Vă rog să nu mă lăsați No, să so ne mulțumesc pe cum a Margarita. Lasă-mi pace, draga mea. Dacă ar fi după ea, abia fetița asta ar muri nemărită. Dacă ea, știi, dacă a, știi ce. A, faci? Ce? Ce? ce? Mă ridică că ea a luat un bărbat bătrân a? și să nu-i trecă un mutână. Ia <laughs> să fie pe dos. Ea chiar aia. e chiar ea. A, e drept că Parcă n-are ieșit că vorbește. Păi. Acum spune una cu alta. Uite păi, că spun eu. Nici nu știe ce vrea. Uite, așa. Nici în căruță, nici în Nu Mă știe să spui de câtura și bună. Cum te vezi și cum aveți? Cum te vezi și cum aveți? Uită! Se numează căută cum a ferice! Pe mine? Cine? Întreabă de. Dumnezeu, dumneavoastră niște măști Întreabă măști, niște măști Fiii foarte Poate, poate și le casă Și dacă ne mai aici cu bărbatul meu? Ah, că pentru el o miciună să O să-i spun că e sora mea Care-i la Milano Tocmai o așteptam să sosească dar Dar rămas ca cealaltă Bărbatul Că doar nu să explique și un frate în Însura la Milano Nu, dar n-am cumnat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 Doamnelor, prea plecata dumneavoastră Sluga dumneavoastră Mânghin, mascuță, drăgălașe Sluga dumneavoastră, doamnelor Se de la început ce creștere frumoasă Ați și la plimbare, măștilor? Carnavalul ți umple inima de bucurie Luceto, ce zici de măscuța Ce să zic eu? Adorata, parcă e de trandafiri Să nu vă fie cu supărare, măștilor Dar nu cumva erați într-un spre masă? nu Noi am vrea să ne așezăm la masă, că nu am mâncat ce n Ce Că nici nu m-am putut uita bine la fată Trebuie să mergem, doamnă masca. Lua-te-l mai așteptați-mă cum simt cum înveșe în urechiurile lui Leonardo? Asculte-mă, da, doamnă? Îți place? Nu, mai pomeni, da. Ok, se-i sluba cu ea, zeita. Arată! Vreau să-mi faci și eu un pic dacă l-aș dori. Un... Vezi să-mi cu debra să te scot afară? Rab de inima și da, i și Mă scuza! Da, da, da, Îți place, nepoate? i ne spui de mult! <ră> nu pofniște un pic de tabac, mă Da, da, Atunci servește te <ră> Cum așa? A <ră> intrat tabac? Îți scot masca de pe o dată! Da, Sunt așa! Aici ești ce frumosie. Vai, ce fată frumoasă! Sursura mea! Râde ca o jână. Vino, coace. De gluga pe spate, uite, așa. Așa vezi. Aole și pe tot. E, care e mai frumoasa din astea două fete, Lucet? Vai, da. Vai, tu și -i. Toate e bune, dar acum ajunge. N-am poftă cum mă vezi și cum te văd, să dăm de bucluc. Ne-am jucat destul de măștină. Mulțumim, doamnelor, că vă prilejuit între vedere asta și rugați-vă lui Dumnezeu să vă ajute să vă culunați. Dacă așa vă fi scris. Acum duceți-vă măștina. Hai, deocamdată, mulțumiți-vă cu atât Deci, mort, nu m-aș despărți de ea. Pot să-și jucă și la ce s-a gândit în clipa asta și eu și moartă. Slavă Domnului că am scăpat cu fața curată. Trageți gluga, pita. dar cum să trag, nu mă pricep. știi să-și gluga. Ce, -ce, -ce, ce de mine? Mai de minei cum de ridic? Mare stranger Ce e atât de drăguț. o mă fac seraca de mine. Și mă fac asta. meu. Nu mai. Nu știți da, că e soarma. Ofi, dar dacă mă prinde cu Miciuna, nu mai știu ce mă așteaptă. Ce, ce vă Nu-i de Ai de tu te-n o dai aia. Și treci dincolo. tu Te rog, cerea Ricardo. Cum și ascunde fi pe fac, fac și de aici o să trag urechea Mi s-au mâiat picioarele, nefirică Știam eu că nu o să scap Nu de mai, că, nu-i nimic Când o-mi duce la masă, o să-și tragă amândoi Parcă mi-a luat Dumnezeu mințele da, da. ah. Plecăciune, doamnelor Mi s-ar fi lungit urechile de foave Mâncăm îndată Cum vine cu mătrul Mauricio Ne așezăm la masă Păi nu era aici da. cu mătrul Mauricio Era? Era, dar nu mai e. S-a dus. Mă rog, s-a dus după ceva. Și se întoarce numai decât. Dar da, și-ai tu ce de ăștia așa palidă. Nimic, vrei să trec dincolo? Nu, no, nu, no, nu, no, fata ta din nou. Rămâi aici cu noi, se poate. Pentru că ți-a sunat în sfârșit și ție ceasul bun. Oh. <laughs> Ei, nu e așa, frate, Simo? Ah, și mă bucur pentru ea, Mititica. Dumneata, Serkan Șano, ce zici? Ah. Merită, merită fata ca să, în sfârșit, și ea, nu? Nu mă străvește deloc tremuriciul ăsta. E ceva nou, Sir Leonardo. Da. Și nu ne-o spui și nou? Eu sunt întotdeauna ultima care le aflu. Eh, degeaba vrei să mă întărâzi? că asta nu merge. Orice mai ai spune, n-am poftă să țip. -ți azi mulțumit și vreau să ne veselim cu toții. Vină-mi cu aluțeta. Dar ce ai ai friguri? Ia ascult aici să vezi cum o să streacă. Înaintea soției mele care-și ține loc de mamă, și în fața acestor prea cinstiți bărbați și a soțiilor lor, află fata mea că ești logodita. Lăgă, lăgă, Ce, ce, ce te-a și ce, ce te-a apucat? Îți pare rău că te-ai văzut, logodită. Nu, tata. Da, știi cine ție logozicul? Da, tata! Ce? Cum? Știi? De unde ai ști? Ce te spus? Nu mi-a spus? Ce să știu? Nu știu nimic, nici nu știu ce spun. Câtă <gută> inocență dragă. Mea. Ei, uite, eu am crescut-o așa, domnule Silmar. <gută> Dacă știi, el, trebuie să nu Vim, Că Nu mai ai nici o primește. Ei bine, fetițo, află că logonicul tău este fiul cu mătrul Mauricio, <gută -i> nepotul cu mătrii Marina. <gută -i> E, no, Je... E, n no, vorbi, Mă jur să mor! Bravo, o să știi că mă bucur din inimă! Oh, mai bine nici nu putea să o nimerească! Și când se face cu nunia? Aș, aș, oh, Da, Maurizio s-a repezit până acasă! No, Îl așteptăm no, până vine cu băiat! Oh, Aoleu! Voi de mea. Apoi luăm masa împreună și numai decât cât îi luăm o Eu așa, da, da. La Iusea, la... Mie, Nu Așa, la i Mie nu-mi place vorba lungă. Acum îmi tremură și inima și ficatul la și rinicii. Dar ce ai? Eu nimic, tăticule. Ei, bravo, bravo! bravo! bravo. bravo. Te-ai și întors? Te oh. Întors, nu vezi? Întors, e. întors pe dos. Da da ce dar ce ai? Ah, nu-mi vine-mi vine. No. vine. Dar ce s-a întâmplat? Ce, ce s-a întâmplat? Ce? Ce Mă duc acasă să-mi iau băiatul. Caut băiatul peste tot și băiatul nicăieri. Întreb, cercetez în dreapta și în stânga, îi descos pe toți și mi se spune în sfârșit că băiatul a fost văzut în tovărășia unui care domn, Ricardo. Auzi dumneata, Ricardo, care se învârtește, ca să zic așa, pe lângă cu mătra felice. Cine este Ricardo ăstra cu mătră felice? Cine e omul ăsta? De unde are reserit străinul ăsta? Și ce are de împărțit Ricardo ăsta cu fiul ce? meu? De unde să știu eu ce e cu Dumitare? Că despre acest distins străin, el este, ca să zic și eu așa, un cavaler foarte onorabil. Să spui și Sergaciano. Ei, uite că nu spun. Ha? Pentru că nu-l cunosc. N-am nici cine e. Și nu știu cine-mi dracu măcar mi l-a adus ca să zic așa pe cap. Dacă am trecut până acum și am înghițit în sec, a fost numai ca să-ți fac cheful și ca să nu mai cer. Acum însă află că nu mai vreau să-l văd în casa mea! În casa mea! Am zis! De unde să știu o doamnă, că nu-o fi chiar vreun pungaj Sau un spion? Domnule! Oh! Oh! Da vine și măsoară-ți cuvintele când vorbești despre un cavaler onorabil! În oh! casa mea? Unde este fiul meu? Fiul lui este colo înăuntru. Oh, Aua, colo în ce unde ești, nenorocitule? Veni de acolo, și vino aici, ne undru, ne norocitule. Ardeiul, lucietă, aiștiiu, ne trebuie frate. Aici, ai strengărit! Ai vedea! Ai Hai, nu mai din pricina ta! Sărăbunța Hai, de ea. Pace, nu! Hai, da. Hai, nu! Hai, nu! Hai, nu! Hai, nu! Hai, nu! Hai, nu! ce nu! Hai, nu! Hai, nu! Hai, nu! Hai, Să Hai, nu! Hai, nu! Hai, nu! Hai, nu! Hai, nu! Hai, nu! Hai, nu! Hai, nu! Hai, nu! Hai, nu! Atunci, vină cu mine Ca să facem ce, doamnă Felice? Sunt o femeie cum se cade oh, oh. Am făcut o greșeală și vreau să o dreg păi, dar cum? Ei, cum, cum? Păi dacă spun cum, se termină comedia Hai cu mine Au trecut câteva ore Leonardo, după ce l-a închis pe femei sub placă într-una din odăi, ține sfat cu amicii săi, Canciano și Simon, Ce să facă? Încotro să o apuce! Mi-e cinstea joc, cinstea mea! E vorba, să nu zic vorba aia, de numele casei mele, de faima unui om ca mine! Dar ce o să se vorbească despre mine, despre lunară, do Nu te mai necă cu metri. Ce vine ai dumneata?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 penepsește Și după ea prefăcut, aia, micu mune cu votul pe la. Iar nevasta Dumitale Jupâncan Ceano vine după el, În rândul al treilea, că le-a cântat struna. strună Păi am să... am să-i... am să... Și ah, a Dumitale, frate Simon, le-a ținut-i sună grijă, o să plătească Da, da, până da, până prieten, până. da Numai că trebuie să ne sfătuim, să vedem cum, cum să plătească cu fata, eu ușor, am cugetat și am hotărât. Întâi și întâi, să nu zic vorba aia, a de și mie, să nu se mai gândească la așa ceva. Nu mai ai mărit câte zile o avea. Câte zile cine? Ia sau dumneata? Ia să nu zic vorba aia. Așa da, da așa da, e da, da, bine. Da, da, da. O trimit să stea închis între patru ziduri, într-un loc departe de lume și... Gata! Da, da. Ei, da, cu nevestele... Să nu zic vorba aia. ce putem face, cum le da. cum pedepsim? Da. Hai, ha -ha -ha -ha. Hmm? Da. Ca să vorbesc cinstit, uh, nu prea știu cum. Ei, ei. Cel mai bun lucru este să ne închidem și pe ele tot între patru ziduri și într-un loc și mai retras. Și le-am dat gata A, Asta ar fi, dacă te gândești la vorba aia, o pedeapsă mai mult pentru noi decât pentru el Ea, da, da, fără de asta e cheltuială Și apoi, cât ar fi ele de izolate acolo, vor avea chiar între patru ziduri Mai multă distracție și mai multă libertate decât o au în casa noastră nu da, da, da, păi da, da, judec da, da, da. bine, frate Simo ah, da. foarte bine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 Dar să știi că și asta se cam poate. Eu știu ce spun că de. să stau puțin, așa ceva ne-ar pune într-o încurcătură grozavă?" Păi, vă dați seama. E, e drept acum că sunt și oameni care își păruiesc nevestele, da? Dar credeți că în felul ăsta le pot stăpâni pe naiba! Se poate și mai prost ca să-ți facă de casă. Până nu le omori, n-ai făcut nimic. Bine, e. Eu am de omorât nu face. Da, nici gând, pentru că, de, ce mai, oricum ai sucio, oricum ai învârtiu, poți trăi fără femeie. Da, oh, și ce plăcere ar fi ah. de viață să ai acolo o femeie bună, o blândă, supusă. Și mai ales nestăcută. Hmm? Păi n-ar fi bine lua le-ar dracu' de păcătoasă. Hai, mie -mi spui eu, am avut parte de asta odată. Prima mea nevastă săracă. Ei era un înger. Ei, asta e un șarpe. dar dara mea, dara mea, vrea să facă tot. După cum o tai capul? Parcă eu, degeaba strid, degeaba urlu. cum o sucești, cum o învârtești, dai numai de râu. Da, în fine, până azi răul mai puteai suporta Însă isprava de azi că acum, chiar că zic vorba aia, le întrece pe toți Vreau să fac ceva și nu știu ce să fac Trimite-o la părinți Nacio! ca să intru și în gura lor Trimite-o să se departe de aici, trimite-o la țară Și mai și îmi face praf venitul în patru zile Pune pe cineva să-i vorbească, dar cineva care să știe soție la respect He, bă, nu vrea să știe de nimeni Încearcă de incuiere ochiile, da, da, da, da. așa! ține-o din scurt, umilește-o! Da, mă e mai rău ca oricând! E bine, bine cumete, atunci lasă că am înțeles! Fă așa! Așa, A -a -așa cum? Mulțumește-te, cu ea așa cum e! <laughs> Mi se pare mie că ăsta e singurul leac. Asta o știu și eu de mult, că al leac după ce o face de oaie nu există. Dar asta e prea din calea fară, să-mi strice mie bunătatea de fată, să-i aducă un băiat în casă, că e chiar cel pe care eu îl hotărâs să de bărbat. Da, asta e adevărat, dar de unde știa dumneavoastră că, acu' ah, zic vorba aia, ce cocea-n Da. meu?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 Să nu zic vorba aia, că mor și tot trebuie ca să vorbaia să. Să usture la ficat. mai Scorpia de Nevastă vinovată e vinovată! Și lui Lucânteanu, să nu zic vorba aia. Așa e, dar mă plătește! Mă plătește ea! <gânt -i -a> Sluga domnilor voastre Și ah, ah, ah, mulțumim de primire Ce cauți aici? Ce mai cauți în casa mea? Ai venit să mai pui la Califro Ispravă? Ia uite cum se miră că sunt aici Ce vrea să vii speruți? Credeai bărbățile că am plecat cu domnul Conte? <grede> S-a fi plecat noi! Că ce eu? Cum să zic, cine sunt? Vedeți tu pe dracu' E bine, omule, dar spune-mi numai M-am dus eu vreodată undeva fără dumneata E păi asta ar mai fi lipsit Fără știrea dumii tale primit-am eu pe cineva în casă? Ajunge! Atât ați spus Atunci cum să crezi că am plecat cu dâns? Pentru că ești o trăznută Face pe ca nu suntem singuri Și-a luat inimă în dinți și Face bine că-și arată colții. Coare! <ră> Hai acasă! Una, două! Ia mai potolește-te! Nu, -mi mir că mai obrat să fie aici! Dar de ce? Nu, ce am făcut? Nu, mă, si li să-mi dau drumul la gură! Treți drum! Poftim! Hai să mergem, am zis! Nu! Nu ai zis! Mm. Ha, drace! Hai de o dată ca pe urmă! Drace! Ia mai sfârșește cu drace, că dacă e a... pe drăcuit, știu și o să trecui! Și am ascultă juri, unde crezi că mai găsit? Ce sunt slugă dumitale, mai pescuit pe stradă? Așa se vorbește cu o femeie de nem? De când te-am luat de bărbat niciodată nu mi-ai vorbit în felul ăsta? Ce înseamnă rățoielile astea? Toat drăcuiala? Cum îndrăznești să ridici mâna? Hai, hai, ai curaj și spune, jubâncanciano, te-a smuțit domnii ăștia. Dacă ești om, poartă-te ca oamenii, nu să drăcuiești și să te porți ca un bădăran ce ești? Pricepi, jubâncanciano, dar arată că ai minte dacă vrei să am și eu. Văzuși poboi? Eu abia mă țin să noi iau de ciu. Și uite că Dobidocul a amusit, Ce vrei să facă? S-o la bătaie? E, jupâncă-nceamă, Ți-a trecut mâncărimea de limbă? Te ce de aur cu coală. Nu știam că m am măritat cu cicerone. Tot de voastră, oameni bun. nu spuneți nimic. Scumpă, doamnă, nu mă face să vorbesc. Da, de ce nu? Vreau să vă aud. Puteți Numai să... un lucru te rog, jupână-nartă Răfuiește-te cu mine, dar nu-mi întărâta bărbatul. Ce ai cu el? Că eu, dacă am greșit ce mi spui cu frumosul, am destule minte ca să recunosc și să îndrept lucrurile. Însă a băgat între soț și soție, ăsta e un rău care cu greu se mai îndreaptă. Și ea seama, ce ție nu-ți place, altuia nu face, că dacă sap groapa, altuia și așa mai departe. Și eu să lua și dumneata, Jupân Simon, care degeaba faci pe Motano, că eu te știu că mă sfinți și draci. Sunt o femeie cum se cade. Și dacă aveți ceva împotriva mea, să aud. Puteți să-mi spuneți, pe doamnă, cine l-a adus pe băiat în casa mea? Pot. Eu l-am adus. Felicitări, doamnă! Bravo! Mm, Laudă-te cu Isprava! Laudă-te bine! Mm, nu mai laud deloc. Știu că era mai cu minte să nu mă amestec, hmm. dar n-am făcut o faptă rea. Dar cine ți a dat voie să-l aduci aici? Nevasta dumii <cute> Nevasta mea? Cum s-a învoit ea cu dumneatate? A rugat ea? A venit chiar să-și să-l aduci pe băiatul nu, la mine în casă. Nu, asta, nu! Ideea asta a avut-o cu mătra Marina. <cute> Nevasta mea! <cute> cum ai ghicit? Ea l-a rugat pe străin să fie mijlocitor între băiat și fata? Nu, pe străin l-am rugat eu. <cute> Cum le-a ai rugat? Eu poftim! Eu, eu, eu! O, de-și, urmă... Dar de ce toate astea? De ce să-l aduci în casă? De ce s-a amestecat cu mătra Marina? De ce s-a învoit nevastă De ce, de ce, de ce și iar de ce, de ce aia și de ce aia-laltă? Ascultați-vă, vedeți cum s-a întâmplat. Ei, lăsați-mă să vorbesc fără să mă întrerupeți. Înainte de toate însă dați-mi voie, domnilor, să vă spun ceva. Nu vă nu mi-l de rău.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 Și eu sunt de părere că fetele nu trebuie să facă dragoste înainte de maritiș, yeah. că sunt datoare să asculte de tatăl lor, care în drept să le aleagă bărbatul. Da. Yeah. Foarte bine. Pe de altă parte, însă, e omenor să-i pui unei fete lațul de gât și se i poruncești, ai să-l pe ăsta? Ai o singură fată, Juan Lunardo. Și te a răbda inima să ne norocești?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 și mulțumit Iar nevasta dumii merită să fie iertată e? Și Marina lăudată Cât mă privește Eu am făcut totul numai fiind ca minimă bună Dacă sunteți într-adevăr oameni O să înțelegeți Iar dacă sunteți ce sunteți Adică niște mocofani Nu aveți decât să vă răzbunați Fată e cinstită Băiatul n-a făcut nimic rău Și noi suntem femei cum se cade Asta mi-a fost pledoaria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 să nu zic vorba aia, n-ar mai A, bă, eu aș zice vorba aia dacă tatăl băiatului n-ar mai Dar cu tatăl băiatului s-a dus să lăburească domnul Cont îi ține morțiș să se încheie această căsătorie Socotindu-se fără să vrea vinova de cele întâmplate Și se siliște să dreagă lucrurile a, Vrea să aibă această mulțumire Ah, e un om foarte delicat Și știe să vorbesc atât de frumos Încât sunt sigură că din Japan, Maurizio, nu o să fie în stare să zică nu. Cred că atunci, ce mai e de făcut? Păi, ce să mai facem? Din tot ce am vorbit noi aici, cred că cel mai bine e să luăm lucrurile așa cum sunt. Dar o, cara. o cara, care? O care a întrevederii? Care o care, Japanie? Asta e o care? Și chiar de ar fi fost, când să vedea ei singuri noaptea, anunții. Să o iartă ei, n-avea grijă. Să fim drept, cu metri lunardo, o fi cu cona felice slăbiciunile ei, nu zic. Dar despre haz, are câteodată un haz grozav. <grijină> nu e așa în Bine, bine, bine, dar ce facem? Mai întâi și întâi eu aș zice să ne aducem aminte că am fost poftiți la masă. E zau că parcă am uitat de mâncare. nu e nimic, nu e nimic. Cine ne-a poftit la masă? Nu e un Am întârziat, tot o să mâncăm. Și o să mâncăm mai cu poftă. Și ca să fie așa cum este Leonardo, uite ce să faci. Trimite după nevastă și după fată. Mâriele, Măriele, sigur sigură, suflă puțin ca să nu-ți pierzi obiceiul. Dar apoi să punem punct. Dacă vine contele cu băiatul, să sfârșim totul cu bine. Numai că dacă dau uiti cu nevastă mea și cu fata, nu pot jura că o să-mi țiu fine. Ei, nu ți-o țin, nu țipă cât vrei. Ușurează-te, domnule, nu te-am spus? Ești de hai să le chemăm! Da, le... Și, și pe default! Nu, nu, eu, eu, eu, lăsați-mă pe mine! E bună, rău de gură, neva asta a Acum îți dai seama? Spunea aia din ea, că sunt cam nătărău și mă cam las câteodată o dată nas. Păi, nu, ce-a eu? I-am trage o pledoarie de astea și câștigă procesul. E, ce femei? Oricum mai suciu, oricum mai învârti, eu tot cum vor el iese. E dacă le lasă deschide gura, s-a terminat. Au câștigat procesul. Iată, ăștia am adus, căite, ipocriite, excelentare. Nevastă, să-mi faci mie una costa. Nu e vina lui, eu sunt vinovată. Mm, și ai meritat și tu luceta, ne Ai! Mie cerem socotală. Băie, în casă! Ai! și hibovici, ascultă, baușe, alci pe la mine că eu sunt capul răuților. Adute de te spânzură, și dubleta. Ei, hai, ce până vă că nu mi-a spus vorba iar să mă parcă mi-am cerzut minciuni. Fai cum mă trefești și tu mi-a zis că să limpezi lucrurile. Mm -hmm. mm -hmm. Parcă dumneata n-ai meritat nimic, doamnă. Ei, eu acum îmbrac și plec. E, am tăcut.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 Nu-i așa, în arda. <gără> Da, da, da, bucură, da, bucuros! Dragă bărbatere, dacă știi ce necăjit am fost, crede-mă, n-am știut nimic. Când m-am trezit cu măștiile alea, în ruptul capului, nu voiam să le las să intre. Da, m-am pomenit, pomenit cu. Cu mine, cu... da, cu mine care, ei, da. Eu! ce, eu. ce? da, spune-i și tu ceva. Hai, dar, dragă, iartă-mă, eu nu sunt vinovată! Eu am... i noi! Că... Eu sunt vinovată! De da. câte vrei să spui? dacă e vorba pe merite, ca să fim sinceri, am și eu partea mea? Ești grozavă! În deșteptăciune, cine te-ntrece pe dumneata? Poate numai dumneata? Uuuh. Ei, dar e? ce? sunt crește! Ce, ce? Ce? ce pe acolo? Cine vine? Ești ce de ce bărbați? Ai strângeți-o aici? Așa am vorbit? Lasă-i să intre că nu o să ne pe toate patru și nici măcar pe fată Bă? Nu suntem aici cu toții? Că, răspuns dumneata Sigur, lasă-i Tine la păstrăin însă nu vreau să-l văd pentru nimic lume Dacă intră el plec eu Dar de ce nu vrei să-l vezi? Eu nu am foarte onorat. O fi, dar nu vreau să-l văd vasta și fata mea au obicei să vadă pe nimeni Lasă, de data asta o să-și calce și ele obiceiul nu e așa, fete lor. Dacă ar fi după mine Dacă ar fi și după mine Dacă ar fi și după mine. Numai că e după mine spun că nu vreau să-l văd înaintea lui! Ce Să-l bătei bine, bine, las că-i spun să stea afară. Pentru mine ajunge să fie unul singur. Sluga! Sluga! Sluga Sluga! Să-l te Te lămurit cum a fost! Ce să mă mai gândiți la ce a fost? Mă gândiți la ce mai poate fi de acum încolo? Dumneata, ce spui, jupân, Leonardo? Eu spun că a ar trebui! Să zic vorba aia, că un copil bine crescut nu umblă cu mască și nu se furisează în casele fetelor cu minți ca să... Vorba aia, că acum zic vorba aia! Ai dreptate! Hai să plecăm, Filibeto! <truz> Pentru care ai <ne> dreptate! <truz> ce vocește, <truz> ce nenorul? Ah, păi stai, acum ai de-a face cu mine, cu metrile Leonardo, <truz> că pe urmă zic eu vorba aia! <truz> păi, tale, nu ți-e rușine? Ce, ești bărbat în toată firea? Un copil, acum spui una, acum spui alta... O, sus, chiar și toate felurile. Hai, păi, poftim. Uite Colea. Ei, ce nu ne ai făgăriși? Nu te-ai invoitat odată pentru totdeauna? No. Ce s-a mai întâmplat? S-a zvit ceva nou? Da. Ce? Da, ți-a răpip fata. S-a da. necinstit Ei. casa. Da. Ia, mai spurșește cu copilările astea și păteam mop. O, ce putre face? Da. Păi știi vorba, a Păi, curat că vorba. Da, cu dischi da. și ogura. Da. da, domnul, i adevărat că mi-a apărut rău că un da. băiatul în casă. Și găsesc că rău a făcut că a venit. Dar după ce s-orlog. Ce mai înseamnă că a venit sau că n-a venit, că s-au văzut sau că nu s-au văzut, și dacă până acum am tăcut, acum nu mai taxiți și cu pe față. Să se ia copii odată, domnule! Să se cunune! Să se cunune! Bine, să se ia odată! Să se culune, n-au decât! Nu mai pot! M-am saturat! Nu mai pot! M-am saturat! Dacă nu te bucur și dumneata, cum o să se cunune? Cu atât mai rău pentru el dacă nu se bucură. Dar nu se însoară dumnealui. Haide, ser, Leonardo, nu vrei să-și dea copiii în mână. Să mai aștepte puțin! Întâi s întrebat ah, Da, da, da, te înțeleg, dragul meu bărbat Parcă nu-ți cunosc eu firea Ești un om de treabă, ești o cumoară Și ai o inimă de zahăr Însă cum avești și cum te văd Mor să faci pe șiretul De data asta aveai toată dreptate Dar acum ce mai vrei când și eu Și fata ți-am da. cerut iertare Fă deci bucuria fetei Liniștește-te și dumneata și astfel Salvezi renumele casei Iar dacă eu Nu mai merit dragostea tu, Bitalet dar ce vrei? Mea în Măicuță, măicuță dragă, îți mulțumesc și-ți cer iertare de tot ce am spus și tot ce am făcut Mă fați și pe mine să plâng oh. Acu vezi cum e trebunar, le vezi când fac așa, vezi cum te înmui Și se, se vede că așa e scris, oricum binele, oricum răul Ui, el le fac tot ce vor, ele <riker> le iubesc! Și atunci, cometele <riker> în arga. Da? Așa, aștia, A furisit soi de om! Luceta! Taticule! Venanca! Vinticule! Spune-o, la tatico, Vrei să te aici? Mm. Mm. -hmm. Cum vrem la taticule? Cum vreau eu, Sir Mauricio. Dacă vrei, dumneata, picule, da. atunci vreau și eu. Da, da, tu, tu vrei? <gri> eu vreau, da. eh, Cum s-ar zice, l-ai văzut pe logodnic. Da, picule. Eh, auzi, dumneata, <gri> mauricio. Ce s -a ur, ce s -a ur... Ah, Da, nu-mi răspunde să l zic vorba aia ca un bădaran. Mă rog, ce vrei? Spune, rămurit, ce vrei. Dacă n-ai nimic împotrivă, fata mea s-a hotărât... El s sfârșit să-l viate băiatul Dumitran. Lucenta! Numai că haimana asta de fiumeu nu merită. Tăicuțu! De ce-un cuțu? Tata! Să-m -mi faci mie una ca asta, tata! Să-m uii! Nu, nu, nu vreau să-l mai sor și gata. Ah, nenorocitul de mine. De -mi. Stai, am luat cu teul Lucenta. Mai mai te și dumneata au dat ce fel de inimă ai? Lasă, lasă că face bine că nu-mi legești.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 Să te binecuvintez? Dați-vă mână! Nu știu cum, așa cum Ei, se dă să dăm mână, nu Cometre Simon, Cometre Canciano, Dumneavoastră da, să fiți martori! Aici, aici sti, suntem de față! Și când vor avea un copil, tot noi! A -a. Ei, hai, copii, fiți vesel Și acum a venit vremea să ne așezăm la mată! Cometre Leonardo. Pe străinul care, de dragul meu, așteaptă dincolo. Ți se pare frumos să-l trimitem la plimbare? El a fost cel care a vorbit cu Serma și l-a hotărât să vină aici. Buna cuvință, ți-ar cere să te ocupi de el? Da, dar acum nu pot să mă ocup pentru că acum noi mergem la masă. Păi tocmai, poftește-l și pe dânsul. Nu, doamnă!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 te-ai convins cu metre, Leonardo? Dar, domnulea Eu da! Uite că o săruc și eu pe-a mea! Eh, să te sărut și eu! Poftește-l pe domnul străin să rămână cu noi la masă! Lăvă, domnule! De-i Dumnezeu ca asta să vă fie de folos! Aaaa! Dar tu, nepoțele, cum o să te porți cu nevasta? Aaaa! Eu o să-mi iau după... după ce a spus doamna Ferice. Aaaa! Eu mă mulțumesc oricum! Ea mai e supărată numai de dantelele de la mâneci, că sunt mototolite. tot nu mai iertat. E să uităm tot și să mergem la masă, co timpul, nu? Și dacă bucătarul cu Lunar lui Lunardo n-a gătit ca un băderan atunci nu o să fie nici urmă de băderan la masă. Hai să fim veseli, să mâncăm, să bem și să ridicăm paharile în cinstea tuturor acelora care... Cum mă vezi și cum te văd? <laughs> Ne-au ascultat prieteni noștri îngăduitori Ne-au răbdat îngerește până la urmă Și să nu zic vorba nu <laughs> Ne-au mai iertat din cusururi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 Regia artistică Sica Alexandrescu, artist al poporului.